Ebu Hurajra radiyallahu anhu tregon. Një herë i thashë te dërguari i të Allahut alayhis salam: O i dërguari i të Allahut, në të vërtetë, un dëgjoj prej teje shumë fjalë, por i harroj. I dërguari i të Allahut alayhis salam tha: Shtrije rrobën tënde. Dhe un e shtrova atë për tokë siç më tha, ndërsa ai i bëri duart sikur po i mbushte me diçka, të cilën bëri sikur e dërtin në rrobën time të nder. Pastaj tha: Merre dhe mbështille këtë pas trupit. Kështu, unë mbështolla me të dhe pas kësaj ngjarje kurrë nuk harrova më asgjë prej tij. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com.